28 juli 2007, en lördag. 28 juli 2007, en lördag. Jag har en podcast eller en sån här ljudfiler som varje dag som jag via på engelska gör. Gör på engelska men jag. Som finns på MattErik.com Och det är alltså M-A-T-T-E-R-I-K m m a t M-A-T-T-E-R-I-K -T -T -E Och det är liksom den eh, Domän på internet som jag använder mig av När jag För mitt material då Och eh, jag har sett att det, det finns en hel del personer som, som, som prenumererar på, på min svenska version. så Därför så gör jag ibland något på svenska. Därför att eh, eh, det verkar finnas folk som lyssnar på det faktiskt. Och eh, jag brukar ibland få lite feedback från folk svenska men det är, det är trevligt om fler människor hör av sig. Och berätta vad de tycker. Och sådär. Jag har ju lyssnat mycket på Alan Watt. Och hans information som finns på cuttingthroughthematrix.com Jag har också köpt en del böcker som han pratar om och läst. Det har varit, det har varit intressant att läsa framförallt Tragedy in the Hope av Carroll Quigley. För att det är en bok som får en att förstå hur det var på 40-talet och på 30-talet och på 20-talet. Jag menar, det är inte så länge sedan faktiskt. Och, och det är faktiskt nyttigt att förstå det här. Det är för att vi tror, vi lever i en drömvärld idag. Vi tror att, att, att, att det här monstret eller det här hemska helvetet som fanns då är borta. Men det är det inte, utan... Vi lever i en kultur som är Hollywood, Hollywoodism kallar det. Det är en kultur som programmerar oss, indoktrinerar oss. Och människor har ändå ett stort tomrum idag i sina själar. Och det här fyller vi med genom att konsumera saker. Även droger faktiskt den enorma mängd droger som idag lanseras till barn via skolor och sjukvården. Tyvärr så tror jag det är ett svar på, på att, att den här hemska världen den finns fortfarande kvar. Men den kultur idag som finns, den visar inte sanningen. Och... Eh, jag vet inte hur jag ska förklara det här, men det finns ett tomrum i människors själar. De försöker fylla det med Maya Majakalendern eller med New Age. Eller med materialism. För det mesta. Kapitalism eller... Någonting fyller de det här tomrummet med. Att köpa den senaste prylen. Och jag tycker att det, det har varit intressant att läsa den här boken Tragedy and the Hope av Carol Quigley jag rekommenderar den. Jag rekommenderar också Republiken av Plato. De två böckerna rekommenderar jag. För, för det är alltså böcker som, som kan vara ganska intressanta att läsa. Jag har inte läst ut Tragedy and the Hope ännu och när man har läst de här böckerna så behöver man fortfarande mat och husrum för att överleva för det fick jag för mig lite dum som jag var att på något sätt skulle det här frigöra mig och det har det ju inte gjort och det behöver alla människor så länge de är vid liv mat och husrum och därför så är vi beroende av antingen av att jobba själva jobba i vår egen mark så att säga eller att få in pengar Via någon form av antingen välfärdssamhället eller via någon försäkring för, för sjukdom eller via ja, eller ålderdom. Eller via eh, arbete. Och det är lätt hänt när man kommer i kontakt med de här internetsidorna. Att man får för sig att man kommer frigöras från det. Att man inte kommer behöva ja eftersom de snackar om om du går in på cuttingthrowthematrix.com så står det uttryckligen att han kommer frigöra dig från de bojor som du har och, och alltså på sätt och vis är det sant för han frigör faktiskt folk ifrån vissa bojor genom att förklara religioner och även förklara hur media idag och, och kultur faktiskt också som Beatles och allt det här är skapat Uh, och att det är en del i, i de så att säga revolutionerna som flower power och sånt där. Att det faktiskt styrs via CIA just via organisationer för att skapa. Uh, man man ska, genom att förändra och reformera så kan man få samhället att utvecklas i en viss riktning. Och de har alltså skrivit om det här för jättelänge sedan. Det finns alltså en plan. Det har funnits en plan. Målet har varit i princip det, det här härstammar man hittar det i gammal litteratur från det brittiska imperiet kan man väl säga. För det här är världen är ett brittiskt imperium på sätt och vis idag. Det har ju idag den stora så att säga, kolonin som heter USA. Är ju nu så att säga det nya Atlantis. Det är där som den nya världsordningen strålar ut ifrån nu. Det, det är den supermakten som kommer att manifesteras i eh, att det inte kommer finnas längre. Något oliktänkande. Eh, ma man förstör den muslimska kulturen eh, för att den är eh, jag tror att det här är en plan men dels så handlar det om oljan och dels så handlar det faktiskt om att de här människorna aldrig riktigt har kunnat komma överens. Jag vet inte, jag undrar om det är genetiskt alltså, om det ligger något i det. För att, alltså, europeerna har ju en tendens att, att verkligen komma överens och följa den indoktrinering de får. Att leva i ett demokratiskt samhälle och sådär. När man läser, jag läste lite i Brisinskis böcker också om det här området, typ Kazakstan, Tajikistan och Uzbekistan och, och jag tror att det gäller även för Mellanöstern att det är liksom det är en annan mentalitet där. Och, och det, de har ju he, he, alltså vad heter den? Saddam har ju lyckats hålla schack på dem med hjälp av tortyr och tyranni och skräck. Och, och det är kanske det enda sättet det har gått att hålla de här civiliserade. Å andra sidan så. Så, så här, jag vet inte, jag har svårt att tänka mig att människor är så annorlunda. Eh, utan att man, när man inte har någon egen erfarenhet ifrån de här människorna så är det svårt att veta faktiskt eh, om de är så krigiska. Jag har själv ingen erfarenhet av muslimer. Jo, jag har ju känt eh, folk som har flyttat hit till Sverige men jag har aldrig lärt känna dem väl. Och de har hållit sig till varandra och sådär. Och, så att jag vet inte om det finns en mentalitetsskillnad som ligger bakom den här för statsskicksföränd... Att det är ett annat statsskick har varit ett annat sätt, annan kultur också. De pratar Folk pratar också om att, att det faktiskt har varit en, en väldigt gammal kultur och gamla eh, traditioner där som och till exempel har man ju inte använt dagis i, i de här Mellanösternländerna och, och hela den här indoktrineringen sker via dagis. Dagis är en väldigt viktig funktion för den här nya världsordningen. Det är svårt för er att förstå kanske men det, det är alltså så det är. Alltså, det, det, är alltså, det här är en vetenskaplig expertis som indoktrinerar folk från två års ålder i de nya världsordningen. Vi kan faktiskt säga att tidigare med de, inop, de, de injektioner man får som, som verkar vara, faktiskt vara ämnade att hämma intelligensen på, på människor. Eh, och det finns böcker skrivna om, om där de alltså har gjort forskning på att minska eh, alltså den främre loben i hjärnan. Det är den som skiljer oss från aporna. Vår kognitiva förmåga. och förmåga till språk och analytiskt tänkande. Den här är, om du läser Arthur Kessler, The Ghost in the Machine. En bok som var väldigt svår att få tag på. Först. Men den finns att beställa i USA. Ja, på snarare. Men var i alla fall, den här boken, där beskriver han i sista kapitlet hur han jobbade för det gör inte alls det. Han beskriver om att han står att han, att han står för att att kemiskt få fred på kemiskt sätt genom att kemiskt jag tänker på de här drogerna som vi har idag som soloft och sånt där och ritalin och sånt som ges. Alltså att kemiskt lobotomisera de här människorna som inte beter sig fredligt. Och det här görs ju idag via skolorna Ja, lobotomisering skulle jag inte kalla utan det är ju en långvarig eh, men det är möjligt att det finns andra dagar även de här injektionerna som ges för att det, det har alltså skett enorma framsteg inom inom eh, ska man säga inom eh, vetenskapen idag och man kan alltså framställa enormt komplicerade och effektiva vapen som bara rymsinspruta och eh, när jag jobbar som lärarvikarie så märker jag den bristen, den brist på, ekon på, på kritiskt tänkande och den brist på, på, ja, på ja, i barnen. Eh, hur, de, hur de är som människor, de, de, vill, de ber om hjälp hela tiden. De, de ska serveras lösningar. och Det är det här socialistiska samhället vi har i Sverige. Man lär sig inte kritiskt tänkande. Det är dessutom det nästan sett som farligt att lära barn kritiskt tänkande. Och. Eh, det är svårt att veta sanningen om saker och ting. Men ifrån USA kommer och Kanada kommer det, ingen information om. Om den här agendan. Och, och, och, och att det finns en agenda för alltså. Att. Eh, att eh, Göra människor blåsta. Och det, det handlar om att de vill inte ha intelligenta människor just nu. För att de, de genomför väldigt stora förändringar här i världen just nu. Och målet är alltså att skapa en standardiserad ny världsordning. En uppgradering av den här världsordningen. Och det, det härstammar kan man säga från det brittiska imperiet. Och sen har vi ju de kolonier, brittiska kolonierna. Kanada, Indien, USA etc. Vad eh, det brittiska med, med, med free trade som de hade. Och det, det har sedan utvecklats det här brittiska imperiet och eh, eh, målet är alltså att ha ett standardiserat system och vi har ju det via utbildningssystemet det är ganska internationellt standardiserat system Och, och jag, vad jag förstår alltså, så, så har det gjorts forskning på det här. Hur man kan alltså indoktrinera barn väldigt effektivt. Och man behöver inte ens ta dem ifrån föräldrarna. Utan det räcker med de här timmarna varje dag för att indoktrinera barnen. Och eh, i princip ta deras själar ifrån föräldrarna. För man ser alltså familjen som det sista problemet här i världen. Det är familjen som orsakar problemet. Jag vet inte. Jag själv ser ju det här dagligen. Jag ser ju på barn på att jag ser ju på mina egna barn att, att deras välmående är mycket större när de inte är på dagis. Jag, jag, jag märker ju den, den stress som läggs på dem på dagis. Och det, det är inte bara stress så här för att de träffar mycket barn utan det finns någonting där det är någon typ av indoktrinering som alltså utgör någon typ av psykiskt våld mot barnen. Via dagis. Det är jag övertygad om. Och jag ser ju det också i skolorna. Och det är därför man har börjat titta in i det här och börja leta och försöka hitta skälet. Och jag har ju kommit fram till att. Att det är mycket möjligt att, att alla Bott har mycket rätt i det han säger, alltså. Och man skapar normer. Man skapar norm, konsensus i allhet man skapar det normala. Mycket genom media och Hollywood och allt sånt där. Och ja, och även genom skolan idag. Och det är lite som Plato's. Grotta, alltså i republiken ska ni läsa om Platos grotta. Och jag har också en webbsida på internet som heter conspiracysources.wordpress.com Men du kan nå allt det här från matt-erik.com Och där jag lagt upp intressanta filmer, man kan se, som Allan Watt pratar om och en, en film till exempel är The Sixth Sense eller, eller The Others som beskriver Platos grotta. Eller den principen om Platos grotta. Alltså att allting är omvänt än mot vad man tror. Att det finns liksom ett alternativt synsätt som, som ändrar på allting här i världen. Och som faktiskt förklarar allting också. Människor som, som tror att de är psykiskt sjuka förstår då att det är världen som är en enda stor indoktrineringslaboratorium. Eh, och, och det sista skedet som Arthur Kessler pratar om alltså, det är att kemiskt lobotomisera hjärnan så att den inte har en överlevnadsinstinkt. Och de här äh, nya barnen som jag, jag skulle inte förvåna mig det minsta om framtidens barn villigt kommer att gå i graven de växer ju upp idag med, med såna här actionspel och lär sig att döda folk. Och, och tidigt va? via videospel och sånt där. Och det här är alltså en del av en agenda. Att de kommer att villigt gå i graven. Jag, jag är lite orolig själv över den brist på förankring det finns i världen. På grund av tv och... Och även alltså även mammor, mammor som är i 30 års åldern idag. De har ingen som helst förankring historiskt i verkligheten. De de, de de är de är redan indoktrinerade och man har ljugit för dem från från födseln. Så det innebär att när de och sen så har så, så, så tar de in saker från samhället idag och, och jag menar om vi går tillbaka till tio, 1910 någon gång va då levde folk i familjer och man var medveten om att det fanns regering eller eller kung eller vad det nu var som, som styrde och, och var beredd att ta till våld emot och det menar de har gjort hemska saker mot befolkningen de här aristokraterna i historien man, men man var medveten om det nu för tiden är det annorlunda nu, nu lever vi i någon sorts demokratisering där folk tror på något sätt att eh, att man är där, att man försöker hjälpa dem, men i själva verket så finns det där kvar och, och det beskrivs i 1984 ganska bra med den här engelsk socialism som de pratar om, och det är alltså den här nya socialismen kan man säga som, som är alltså en socialism som, som gör intryck av att vara väldigt bra men i slutändan så är ja, det är nästan som om man vill lura folk in i döden. Med droger. och Jag pratar om antidepressiva droger och sånt där som ges. Och en del människor mår bra på det här och, samtidigt. Så att jag vet, men jag tycker att det, det är läskigt det som, man, eh, som händer idag. Om du går tillbaka hundra år till exempel. Och jämför med den verkligheten som fanns då. Så var den ganska... Förståelig. Det, det, det hände visserligen mycket i världskrigen. Men allting började egentligen med första världskriget. När, ba, ba, när Federal Reserve skapades innan. Och det var efter då som lånen började tas. Att man skulle. Men redan innan dess så var det ju krig som orsakade lån så som, som befolkningen och deras barn och barnbarn fick betala av och sådär. Som alltså Napoleonska kriget och, och sådär. Men det var liksom, jag tror att det var mer synligt då man var mer medveten om den här klassskillnaden, idag så är den här klassskillnaden osynlig till stor del, fast den egentligen finns, fast folk är inte är medvetna om det det är, det är läskigt att den värld vi lever i idag är nästan icke-existerande det är liksom, vi lever i en konstgjord värld som inte existerar vi har ingen kontakt med naturen i sig. Alltså vi, vi livnär oss inte från naturen utan vi köper i affärer. Våra pengar är bara finns på kort och, och många lever på, på bidrag idag i Sverige. Några, någon typ av försäkringsbidrag via, på grund av sjukdom eller på grund av arbetslöshet eller på grund av... Någonting annat så får de bidrag. Och man kan det är till och med så att om dina barn äter sådana här droger. Så kan du säkert lättare få bidrag för det också. För att då är du, dina barn, om dina barn väl får en diagnos. Som ADHD eller vad som helst. Då kan du livnära dig på det. Det här är läskigt också för att det finns alltså då. På sätt och vis. För att jag vet att barn som har ADHD och barn som är jobbiga. Då får alltså föräldrarna. De får lättare en halv sjukpension och sånt där. Och de tar hand om ett sånt barn. Så att det finns alltså möjlighet att, eh, att dra fördel av att droga barn. Liksom. Och det, här, det här är läskigt. Eh, i Vilka konsekvenser det här får för, för samhället. När, framförallt om man, om man eh, som idag, då så, så är det ofta ensamma föräldrar barnen har bara en mamma till för det mesta. Och det innebär att, att ibland så är mamman orkar inte med barnen för hon måste jobba samtidigt. Men de bor ändå hos mamman för pappan tar väldigt sällan hand om sina barn idag. Dels är det här på grund av att socialen är väldigt feministisk som institution och där är man väldigt försiktig men det finns många skräckhistorier på i, som kommer ut via media om, om barn. Eh, ja, barn som behandlas dåligt av män. Och eh, det finns också en sexualisering av, av hela kulturen och hela samhället. Som går ut via media där man ser eh, det är allting om sex hela tiden. Och, och jag skulle tänka om jag växte upp nu med allt det här, då skulle man ju var lite fundersam för den här sexualiseringen är ganska inhuman mot mänskligheten i sig, den förstör ofta den naturliga positiva förankring som finns mellan två partners för att en sexualiseringen, liksom en ja, man, man man blir bara ett objekt i slutändan och nu börjar de till och med det övertas av droger. Då pratar jag alltså om antidepressiva droger som folk får. Det räcker med att du går till en läkare idag och säger att du är olycklig. Så erbjuder de dig droger. Eller överviktig till och med kan, kan ge dem droger mot idag. Så de ger, de ger ADHD-droger mot övervikt idag. Och till barn, till små barn alltså. Och de ger alltså antidepressiva till vem som helst som går dit och säger att, de, att det är någonting som de är missnöjda med på sitt liv. Jag tycker inte så konstigt att man kan vara missnöjd. Jag kommer ihåg en ensamstående mamma jag pratade med. Hon var inte ensamstående men hon jobbade i fabrik. Hon hade två barn och hon, hade, och hon var missnöjd för hon hade liksom 30, 30 år och det här var hennes karriärtopp. Liksom. och Hon jobbade på verkstadsgolvet med att paketera tunga saker sådana hon hade ryggproblem och ryggsmärtor och, och de bara hotar med socialen om hon klagar och då går hon till läkaren om det där och läkaren ger nu såklart antidepressiva droger det är det de gör idag och efter det så ser man henne gå omkring och ser allmänt skygg ut och, och liksom ja, ja de liksom försvinner in i varandra de förlorar den här livsglöden den här lågan i sina ögon och när de börjar äta det här. Och det har jag sett hos andra också. Det är andra som har sagt det till mig. Att det sker en förändring i själen när de äter de här medicinerna. Och jag tror personligen att de här soloft och de här medicinerna är besläktade med andra typer av... Ja, som kokain och de här grejerna. Så att de är besläktade med de här opiaterna. Droger tänker, och det finns en historia av att de har ljugit läkarvården. Man, man sa i 30 år att Valium inte var beroendeframkallande. Och nu är, vet man ju att det är det, men i 30 år sa man i Sverige: Om man liksom sa: Ta en Valium och sådär, det var alltid liksom bra. Så där har man hållit på i historien och ljuger för folk, och jag tror att man ljuger för folk nu också. För att inom psykiatrin finns det ingen klag och du kan inte gå och klaga inom psykiatrin. Om någonting går snett, då, då är du bara en patient. Och klagar du ännu mer, då, då förstår du, det finns ingen, ingen ställe du kan gå till och få rätt e, e, längre i sådana här frågor. Och om du, om du blir av med alla dina tänder på grund av någon nå medicin du har ätit, då i bästa fall så får du räkningen betalt till tandläkaren. Sen så hej då. Det, det är det som är svensk socialism. Eh, men det är inte svensk socialism. Det är, i, I USA är det ännu värre. Det, det är det som är den här <coughs>, nya världen. Man, människan är inte värd någonting i sig. Människan är en sjukdom. Och det ser man med den här nya globala uppvärmningen som man alltså säger. är ett skämt. Det är inte sant. Den här, det sker på Mars och det sker på andra planeter också. Via Jupiter har man uppmätt den här globala uppvärmningen. och Att tro att det skulle bero på något på jorden, det är ju befängt. Utan den här globala uppvärmningen det beror på att solen genomgår cykler. Och det har hänt förut. Och vi går alltså genom mindre istider och mindre uppvärmstider hela tiden. Och det är typ 300 år mellan de här 600 år tror jag eller 1000 år mellan topparna av de här varma perioderna. Så under medeltiden så var det en annan sån här global varm period. Så det är ingen nytt. Och det här har, man, det här har stått i, i, i historieböckerna typ för ja, på 60-talet eller något sånt där. Då stod det här i historieböckerna. Nu har man tagit bort det och nu pratar man om global uppvärmning och skyller allt på koldioxid. Den här koldioxid är något som människan andas ut och ni kan förstå vart det här kommer leda. Man har Redan idag har jag börjat se nyheter på, på Expressen och så där, om, att, eh, om att äta kött är dumt. och, så där. och sen, I slutändan kommer det i princip vara att, att, att andas är dumt för att du andas ut koldioxid. De har ju beskattat vad jag förstår... Eh, i Nya Zeeland, beskattat folk som har eh, djur då, på grund av att de pruttar metangas och sådär. Och, och, och, det, och det här är, är så alltså välfinansierade projekt för att skata, starta en global beskattning. Och eh, som det inte finns någon grund i. Och det här gör man lite för att visa hur ointelligenta folk är, tror jag. Man driver alltså med mänskligheten. Samtidigt så ser man att de som pratar om det här, de, de får ingen finansiering. De, de får allvarliga problem, för att de, det är ingen som finansierar deras verksamhet. Rothschild, en av Rothschild-killarna själv skrev, skriver en bok om det, om global uppvärmning. Så det går jättebra att få pengar också, om du, om du följer med på noterna. Om du tror på New Age och tror på global uppvärmning- då kan du få pengar ifrån de här stora alltså de som i princip äger det finansiella systemet centralbankerna. Men, men om, du, om du inser sanningen då, då inte bara det att du inte får några pengar men du har en tendens att förlora ditt jobb, du har en tendens att ja, att inte ha någon mat och husrum om ett år när du börjar och, Ja i princip så blir det, ju då, det är väl det som är definitionen på en psykisk sjuk. De kallar ju alla som är utläggare för psykisk sjuka. Psykiskt sjuka är de som inte passar in i det här systemet. Nu är det så att många uteliggare i Sverige är dessutom drogmissbrukare. Men, det kan, men de är också psykiskt sjuka. Och psykisk sjuka, det har jag hört en son till en psykiatriker prata om att, att de är hemlösa är psykiskt sjuka- och hur definierar man psykisk sjuka? Ja, det är någon som behöver hjälp. Det är någon som inte, som inte eh, passar in i det här systemet. Och, och, och, och ja, alltså, hela det är det här som är plat och skrotta att förstå att det finns en alternativ verklighet här som vi inte ser i början. Och det handlar om allting. Och Det är alltså det finansiella systemet som håller den här illusionen i, i kontroll som som håller den som får oss att fortsätta tro att det är verkligheten. Allt är här styrs med hjälp av pengar och, och, och psykopater som sitter på toppen eh, och, och kontrollerar pengarna. står högre upp det kommer i finansiella organisationer och företag och andra typer av byråkratier så märker du att folk är mer och mer saknar empati och har mer och mer en psykopatisk läggning. Ofta en sadomasochistisk, auktoritär läggning. Eh, och det är en ständig kamp. Eh, så att säga. Det är som en ekologisk food chain. Eller ja, som en snarare man läste i biologin. Och liksom, det är en pyramid. Och eh, ja, det, det är en. Eh, det är en hemsk värld vi lever i, alltså, det är det. Och eh, Jag ser väl ingen direkt... Eh, det är svårt att, att, att inse hur det här kan bli bra när, när de människorna som, som äger det finansiella systemet, för det är alltså inte ägt demokratiskt, utan det ägs av privata individer, centralbankerna i världen. Fast de, är, de syns inte, så. Men, men det har varit om det går tillbaka i historien och kollar. Så är det alltså privata individer som har satt upp de här centralbankerna och även USAs centralbank ägs av privata individer. Och de har alltså de har ett sånt de har de har också infört en legalitet som gör att, att de inte behöver beskatt de behöver inte betala skatt och de, de styr lite som överherrar i världen. Och media är så att säga en de media arbetar åt de här New World Order, åt etablissemanget för att hålla folk eh, levande i, för att till fortsätta, le, fortsätta leva i en sorts global socialism som är en sorts global barndom, där man har figurativa eh, fiender som Osama Bin Laden. Bin Laden är ju eh, han som tänder lampor, the light bringer, the, Lucifer the Illuminati de, de spelar de leker leker, leka med folk och folk ser det inte ens och att han skulle sitta där i en där borta och utföra allt det här eh, så man driver mänskligheten men det roliga är att man, man att man lyckas med det också för det bevisar ju att människor är är knäpp alltså inte har hjärnkällor och ehm eh, det finns många exempel på det här men det intressantaste är ju alltså att, att de här människorna, det finns folk ute i världen som, som faktiskt kommer fram till det här som har, som har pratat om det här men människor lyssnar inte den stora majoriteten av människor de fortsätter leva i sin artificiella värld så att säga i den här världen, Och det är det som är så intressant Um, vi vet inte vad som kommer hända i framtiden, men, men om man kollar bakåt i tiden och ser hur mycket som har hänt bara de senaste hundra åren så, så är, är det faktiskt, kan det möjligt att ja, även inom vår livstid så kommer det hända saker som är dramatiskt eh, oförutsägbara och, och, och konstiga mot vad vi trodde. Och med den vetenskapliga framsteg som har gjorts så kan man alltså göra saker som folk inte ens har möjlighet att kontrollera- med nanoteknologi och sånt där? Kan man ha vapen och andra saker som ingen någonsin kommer förstå? Inte ens när de har dött? Ja, ingen kommer någonsin kunna veta varför de dog. Jag tror vi redan har nått dit idag faktiskt. Folk dör av cancer, men vad orsakar det cancer? Jag menar, många som jag jobbar i fabriker och sådär- det, man kan hålla på hur länge som helst och prata om det här men det finns alltså en det är viktigt att folk tror att att att, att det är så här men när du lyssnar på nyheterna då får du en massa saker för att du ska tro på det där och det ska få dig att fortsätta kämpa i ekohjulet men om du liksom börjar läsa och börjar förstå så jag rekommenderar att gå in på cuttingthroughthematrix.com och, och, och lyssna på hans ljudfiler och för, förstå mer om världen. Sen håller jag inte med på om allt han säger. Jag vet inte, jag har inte tittat någon mystery religion som styr det här bakifrån, men jag, det är självklart att det finns finansiella, de som äger centralbanken och så där, att Det finns krafter som är enorma. Men att, att de skulle och det är självklart att det är kopplat till kabbalistiska symboler. Om vi kollar på John F. Kennedy och vi kollar på hur han dog med den där pyramiden. Han dog vid Capstone och Pyramid och, och, och de här Jack och Boa, de två tornen och sådär alltså, som de sprängde. Alltså det finns kabbalistiska, Om man ser också på datumen som används att de följer en kabbalistisk symbolik som hänger ihop med Babyloniska Talmud och, och sådär. Men Eh, det, det behöver inte innebära att, eh, att eh, ja, det är en psykopatisk religion kan man säga, vad, vad jag förstår. Det, det är min, min helhetssyn på det, att det, det styrs av en grupp psykopater som helt enkelt är väldigt duktiga och intresserade av att ha makt och fortsätta ha makt över andra människor. Och det är det det handlar om, och jag tror att det här är en genetisk grund alltså. Att det finns vissa människor, precis som Allan Wott pratar om, att det finns vissa människor som saknar empati och som har psykopatisk personlighet som, som är bättre lämpade för att eh, stanna vid makten på högre positioner. Och det är därför de här kontinuerligt gifter sig med varandra. För de har så alltså utvecklat då en genetisk ny ras nästan eh, av människor som faktiskt är så att säga, vargar, om man ska säga. Eh, det finns vargar, får och delfiner. 90% är, är får. Eller 95% är får 2 2% är vargar i världen. Och 2% eller 3% är delfiner. Då. Delfinerna är de som kan se det här. Men, men inte för det Men det intressanta är att fåren reagerar inte när man berättar det för dem. När du sitter och lyssnar på det här som jag pratar om. De flesta har redan stängt av för de tycker att han bara prata massa strunt. Och jag tyckte inte. Jag fick, de vill bara ha liksom underhållning. De flesta människor vill bara ha underhållning. Och, så därför så är det genetiska skillnader. det att pratar om det också. Människan som söker kunskap är den som kommer att ha högst livskvalitet i slutändan. Och det tror jag på. Jag tror att det är där livskvalitet kommer. De som söker alltså känslupplevelser och sensations, så att säga, alltså. Såna där. De, de, kom, de kanske gillar att titta på TV och sånt här. Men, men de kommer att äta god mat och så här. Och sen finns det de som, som är intresserade av att vinna och makt och sådär. Men de som vill ha kunskap, det är ju filosoferna. Det är de som, som tror jag i slutändan får den största riskkvaliteten för de ser verkligheten. Men de kan inte berätta för verkligheten om folk för att då, folk vill inte höra det. Det är lite som Sokrates när han blir mördad. Eh, men folk vill inte höra sanningen. De skjuter det hellre. De vill leva i sin lilla grotta. Platos lilla grotta. Det var allt för den här gången. Hej!